Vem där? För 10 poäng. Jag föddes 1966 i Romford, Essex. Jag gjorde ärofullt för min klubb och fram till 2002 hade jag spelat hela 504 ligamatcher för klubben. Frågar du Dennis så är jag väldigt likt sångaren och skådespelaren Jimmy Ney. Men det är upp till byggtraktaren att avgöra såklart. Vem är Jimmy Ney? Ja, det, det kan jag inte säga. Det är en engelsk skådespelare och sångare. Ingen som svarar. För åtta poäng. And du. Låt Nej, du vill svara. Ja. Du vet hur det gick sist när du svarar på åtta. Nej ja, Jag hade inget svar. <laughs> det kan hända att under vägens gång så kanske hårdkvarnen inte har något på. Ja, visa inte. Jag nej, nej, nej. Det fanns ut som en riktig folk. Ja, ja mm. Ingen skräll att han kastar sig på en gistning på tio poäng. Nej. För är... åtta poäng. Redan som 21-åring blev jag lagkapten för mitt lag och var då den yngsta genom tiden att bli så. Så även om jag har haft mycket problem med alkohol så var jag ett stort ledarämne genom hela min karriär. Jag var även väldigt bra på huvudet och fick göra en hel del mål på det sättet. Ja, oh, vänta här nu då. Yes! <laughs> det är Vad heter den? Ja, det är det du ska ta reda på. Jimmy heter den. Vänta. Allt sett, nej So, Jörgen? Ja, jag jag so. vet inte vad Jag vet inte vad man heter i efternamn, tror jag. Ah, ja, Det är. direkt. Nej, gör inte det. Naja, jag vet inte. Jag tror att om du har efternamn, så har du förnamn. Ja, också. precis. Då kör vi sex poäng. Min nummer sex på ryggen var det knappast många som såg mig sprinta ifrån den. Däremot var det säkert många som kände mina 191 cm flåsade med nacken. Jag är mitt lags mest framgångsrika, kanske helt någonsin. Ja. Alltså, jag, jag vet ju vem det är ja Jag ser att du står, men du har ju pennan högt. Ja, men Jag kan ju skriva upp hela backlinjen förutom honom Skämte du eller? För fyra poäng Min första coach var George Graham Och en av mina närmsta vapenbröder var Steve Bode ja, Då säger jag Jörgen Ja, då fyra poäng Då får inte jag gissa här ändå, Nej. bra chans Ska vi se, har Jörgen skrivit klart? Fyra. Ja För två poäng att vara Arsenals mest framgångsrika kapten ärar mig och jag vann titlar med laget i tre nu numera, numera har jag salat om till tränare och har bland annat styrt Portsmouth. i det här killen jag har tänkt på hela tiden. Jag har skrivit upp Martin Keon, Lee Dixon, Nigel Winterburn. Det enda jag har kvar är den här jävla Adam-någonting. Adams. <skratt> Vad fan heter Ja, På två poäng kan han få den, eller? Nej. <skratt> Nej, jag är noll poäng inför den här. Han ska Omgången. sätta den Charlie. Jag tänker bara på Charlie Adams. <skratt> ja, det är... Vårt De gamla förvärv <laughs> Det är förvärvet från Liverpool Från Blackpool Nu är mer i stock Tiden går ut Jürgen Du är nollad Ska Andu på 10 poäng Visa upp vem han har skrivit mm, Det kan jag Vad står det där? Tony, Tony Adams Tony Adams Jävla Lundqvist, vad står det på din? Tony Adams Härligt Syn Jürgen Hur fan kan jag kunna Alla backar utom han i det laget Ja, det var märkligt <laughs> Ja, det var märkligt jag, jag tog honom på Jimmy Dale <skratt> <skratt> <skratt> Grymt furs. Nej men Jörgen då har du i alla fall 0,33% ah. Eller 0,33 poäng har du Och han gick upp till 5 Snyggt Och i ledning Mm här, det är... Sådär Det kan gå fort i fotboll <skratt> Jag var på väg att sjunga en Jimmy Dale låt här som jag. jag <skratt> Vad fick jag på fyra? <skratt> vet du vem Jimmy Dale är? Ja I know oh, No no no no No, no, no, no, no, no. Och sen Tony med Crocodile också, Crocodile ja. ja, rock. Ja, ja, var jag gjorde ett annat täckare också, dåligt täckare oh. som. Oh, han Jätte dåligt jättedåligt verkligen <laughs> Riktigt såna jävla kroppsmässa. Ja, Nej, ja, de är faktiskt rätt ja. lika. Tony? Vad <laughs> vad är jag på för poängfråga? Fyra. fortfarande Ja, Jag du tog fyra poäng förra gången och ja. 4 poäng nu så. Ja, och Matte var fira. inte jag som gjorde något